Інша – крок за кроком відкривати для себе древній Краків. До того ж, у мені заговорив історик-дослідник. Адже Краків – одне з найстаровинніших міст Європи. У 1320-1609 роках – це столиця Польщі, центр торгівлі, серце національної культури. У 1364 році вже був заснований Краківський Ягелонський університет. У Кракові працювали Коперник, Матейко. Тут жив наш Ілліч. І от помічаю, що назви, які раніше ніяк не давались мені, тепер міцно вкладались у пам'яті. Особливо зацікавили мене Сукенніце, ринок Тандета Великий ринок – зручне місце для зустрічі із зв'язковими У людському вирі легше зникнути Далеке незнайоме місто ставало все ближчим, ріднішим Іноді мені здавалося, що я вже жив у ньому Що я повертатимусь у Краків після довгої розлуки Невеселе було це повернення. Тандета. Машина почала петляти, і я зрозумів, що ми в'їхали у місто. Виходимо, вулиця Поморська, Краківське, Гестапо. На мене чекали. У кімнаті слідчого, очевидно, спеціаліста по десантниках, кинулись у вічі рації два сівірка, одна білка та рюкзаки, теж нашого виробництва. Слідчий помітив стальну браслетку, скривився, наказав зняти. Запропонував сигарету, запросив до столика. Частував смаженим м'ясом, вермішелю з медом. Він виявився жартуном філософом, цей увічливий гестапівець. «Живий пес, – підморгнув мені, – ліпше мертвого лева, чи не так, приятелю?» Допит вів легко майстерно, грайливо пересипаючи його жартами приповідками. «Щось на зразок того, що гра варта свічок, Стявши голову за волоссям, не плачуть, і що деякі провінціальні слідчі натяк на китовіце тямлять у справах розвідки, як свиня в апельсинах. Ці російські приповідки чистою російською мовою, майже без акценту, в устах заклятого ворога звучали образливіше найбрудніших лайок і погроз. Він вбачав у мені слухняну собаку, що зляку підібгала хвіст за арканину настільки, що вже не дуже важливо, чи можна їй повністю вірити чи ні. Слідчий подзвонив. Внесли мій темно-синій костюм, випрасований, очищений від крові, туфлі, кепі, П'ять тисяч злотих, батареї і сигарети. Одягайся, приятелю, і за роботу. Підеш на ринок і будеш продавати свій годинник. Будеш, як це у вас, під надною качкою. Ха -ха. І не здумай, приятелю, із пса перетворитись на лева, умить схопиш кулю. Одягнувшись, я попрямував до дверей, упевнений, що перший раунд мною виграний. Але знову глузливий голос. Хвилиночку, приятелю. Хтось спішить, той людей смішить. Ось карта ринку. Покажи, в якому місці у тебе призначена зустріч. Підходжу до столу. Карта-схема. «Хитра карта, без назву, подібна до наших шкільних».